«Наше з Аннабель весілля відбулося 6 грудня, як це й було заплановано», – почав свою розповідь доктор Готорн, наповнюючи келихи. Після церемонії вінчання всі гості вирушили в стейкхаус Макса. Ох, скільки ж тоді ходило жартів про те, що наше весілля може бути перерване черговим бивством у зачиненій кімнаті». Саме такий злочин стався на весіллі шерифа Ленса і Беті. На щастя, жартівливі передбачення не збулися, і веселищі вдалися на славу. Втомлені, але задоволені ми поїхали додому, а вже в неділю планували вирушити в весільну подорож до Вашингтона. Аннабель почала збирати валізи, а я увімкнув радіо. Основні новини того ранку – були зі Східного фронту, на якому радянські війська почали контрнаступ. Я вже зібрався вимкнути радіо, як ми почули новину, яка змінила життя кожного американця. Японські літаки атакували Перл-Харбор. Ми схвильовано слухали чергові новини, коли несподівано задзвонив телефон. «Ви чули новини, док, про Перл-Харбор?» «Так, шерифе». «Чорт забирай! І це сталося, коли ви збираєтеся у свій медовий місяць. Вашингтон, ймовірно, буде схожий на божевільню. Ви не передумали їхати?» «Навіть не знаю», – відповів я. «Раптом усвідомивши, що ми, мимоволі, перестали пакувати валізи після новини про атаку японців. Я вам передзвоню. У цей час...» почався черговий випуск новин. Ситуація вивелася ще гіршою. Одночасно з бомбардуванням наших військових кораблів японці висадили десант на Малаї. Стало ясно, що напад на Перл-Харбор – не подинока атака, а оголошення війни. «Нам краще відкласти поїздку до Вашингтона», – сказала Аннабель, озвучуючи мої думки – але ж це наш медовий місяць, спробував заперечити я. Семе, ми поїдемо туди іншим разом. Наш медовий місяць все одно залишається з нами. Моя дружина, звичайно ж, мала рацію. Я зателефонував до готелю і скасував бронювання. Потім повідомив про зміну планів шерифу і своїй медсестрі Ейпріл. «Все одно, Семе, візьміть тиждень відпочинку, навіть якщо ви нікуди не їдете. Побачимо, можливо, я з'явлюся в клініці в кінці тижня. У будь-якому випадку знайте, що я відразу приїду, якщо трапиться щось надзвичайне». Я почав розпаковувати валізи, а Аннабель зателефонувала Берніс Розен, яка була Подружкою нареченої на нашому весіллі Вони поговорили про те, що відбувається І повісивши трубку, дружина повернулася до мене Берніс смутилася через скасування поїздки І пропонує нам приїхати до неї у вівторок Запрошує на обід, а потім покататися на конях Берніс і її брат Джек були власниками дуже успішної кінної ферми відразу за кладовищем. І як ветеринар округу, Анабель бувала там багато разів. Вона і Берніс були давніми подругами, і Анабель вже не раз каталася на конях, на відміну від мене. Я ніколи не любив верхову їзду, і в епоху, коли більшість молодих людей – Уявляли себе ковбоями, я копався в своїй жовтій машині Fire's Arrow Run About. Це диво техніки допомогли мені придбати батьки відразу після закінчення медичної школи. Але зараз я не міг відмовитися. Запрошення для нас було втіхою за відкладений медовий місяць. Звичайно, сказав я, це чудова ідея. Кіна ферма «Берніс Розен» займала близько 200 гектарів невикористованих земель між горою Кобл і кладовищем. Я протягом останніх кількох років був членом Ради опікунів кладовища «Весняна Лощина і знав, що прогулянки на конях вгору гірськими стежками і на околиці самого кладовища були дуже популярні. Особисто я не заперечував проти цього, оскільки і сам у дні своєї молодості влаштовував там пікніки. У вівторок, після чудового обіду з розанами, Берніс запропонував нам приїхати на конях подібними маршрутами. «Семе, ти як опікун кладовища, просто зобов'язаний оглянути його з усіх боків. Тобі легко говорити». «У мене достатньо проблем з конем і на рівному місці». «Оближ семе!» – підтримала подругу моя дружина. «Я простежу, щоб ти не впав». «Ти теж поїдеш уздовж кладовища», – звернувся до Джека Розана за підтримкою. Джек – випищений молодий чоловік із зачесаним назад світлим волоссям і невеликими вусиками посміхнувся. «Ні, можливо, іншим разом. Я хочу послухати військові новини. Крім того, повинні оголосити дані про призов. Я хотів би знати, де мені доведеться воювати». Я б із задоволенням залишився Джеком послухати радіо, але не міг відпустити жінок одних. Берніс була невисокого зросту, навіть у туфлях на високих підборах – вона ледь дотягувала до підборіддя Аннабель. Проте в галіфе і чоботях для верхової їзди зі звичайним спортивним шарфом, зав'язаним на шиї, вона була дуже приваблива. Златівши в сідло, Берніс приборкала свого коня, немов королева Родео. «Війна! Як же це страшно!» Звернулася вона до нас, як тільки ми рушили – «Джек останні два дні. Практично не відривається від радіо. Я вже ненавиджу це дивотехніки. Ця війна лякає. Що з нами буде, Аннабель?» «Не знаю, дорога. Принаймні, ми не воюємо з Німеччиною та Італією. Це лише питання часу», – втрутився я в розмову. «Було досить холодно, але ясно. Невеликий сніг, що випав вночі» крашав картину, жінки, мило розмовляючи, не поспішаючи, наближалися до гори Кобел. Я трохи відстав від них. Нещодавно я чув, як геологи говорили, що біля гори виявлені запаси граніту, але не такі великі, щоб оскаржувати у Нюгемпшера статус гранітного штату, але все одно це було досить вражаюче. Потихеньку піднімаючись вгору по стежці, я радів, що Берніс дала мені такого слухняного і спокійного коня. І хоча я все ще нервував, показувати це жінкам не збирався. Тим часом стежка стала ширшою, і я зумів приєднатися до подруг. «Ви часто тут катаєтеся? Практично кожен день, коли є вільний час», – відповіла Берніс. Хмара від її дихання була видна в холодному повітрі. Іноді я їду через кладовище, але зазвичай саме цією дорогою. Раптом на стежці з'явилася велика тінь, і я, подивившись у небо, побачив великого птаха, що махав нам крилами. «Хто це?» – запитав я, вражений його розмірами. «Яструб?» Ух, мабуть розмах крил не менше шести футів. Схоже на турецького яструба, сказала Анабель, прикривши очі від сонця, щоб краще роздивитися траєкторію його польоту. Ми бачимо їх тут час від часу, заважила Берніс. Однак вони не завжди такі великі. Можливо, це яструбелі. Яструбелі? А хто такий Бейлі? Берні розсміялася. Ці великі птахи відомі тим, що здатні схопити здобич землі, якщо вона досить мала, а вони досить голодні. Наш працівник Мед Грінтві бачив таке досить часто, коли працював на ранчо на Заході. Одного разу величезний яструб дійсно налетів і схопив невеликого собаку на прізвисько Белі. Хтось вистрілив у птаха, і він кинув свою здобич. З Белі все було в порядку, але він досі жалібно виє, що разу, коли великий яструб починає кружляти над головою, їх і стали називати великі яструби Белі. «Ці птахи дійсно агресивні? – запитав я, – коли коні зупинилися у верхній частині височини, де стежка розділялася на дві гілки. «Кажуть, під час Кримської війни, після нещасливої атаки легкої бригади, яструби над полем бою були настільки небезпечні, що доводилося розміщувати загони стрільців для захисту поранених», – відповіла моя дружина. Замість того, щоб звернути на стежку, що вела до кладовища, Берніс повела нас трохи далі, вздовж стрімкої гранітної скелі, в місце, звідки було добре видно всю її кіноферму. «Як тут прекрасно!» – вигукнув я. «Ми тобі дуже вдячні!» – додала Анабель. «Я сподіваюся, що ви прийдете сюди знову!» сказала Берніс, коли ми вирушили в зворотний шлях. Повернувшись на ферму, ми познайомилися з метом Грінтрі. «Ви бачили великих птахів, що кружлять у небі?» запитав він, тиснучи мені руку. «Так», сказала Берніс, «яструба Бейлі». «Будьте обережні, цей яструб досить великий, щоб забрати курку». «Або навіть маленьку дитину», – сказав він. Чоловік був приблизно мого віку, але худіший, з моршковатим обличчям, на якому життя залишило б свої сліди. «Не жартуй так, Мед, краще візьми наших коней». Зайшовши всередину, ми виявили Джека, який все ще слухав радіо, і одночасно розмірковував над картою південної частини Тихого океану. Японці зайняли Бангкок. Вони поширюються по всій західній частині Тихого океану. «Тебе заберуть в армію?» – запитала Берніс. «Схоже на те». Я міг йому співчувати. У 45 я був непридатний для служби. Та й багато лікарів отримували звільнення в будь-якому випадку. Але 30-річний Джек Розен був ще досить молодий для призову. «Якщо це станеться, Мету і мені доведеться працювати тут у двох». Важко зітхнувши, сказала Берніс. «Вас же не призвуть Мет?» «Ні». «Посміхаючись, відповів Мет». «Тільки якщо справи на фронті будуть зовсім погані. Мені все-таки 43 роки!» Джек вимкнув радіо. «Це просто неможливо слухати. Тепер усі розмови про атаку японців на наше західне узбережжя. О, Берн, мало не забув. Переподобний Далсімер дзвонив, поки вас не було». Він хотів поговорити з нами про деякі справи, пов'язані з кладовищем. Далсімер, це місцевий священник. Він був опікуном кладовища разом зі мною. І він був найкращим знавцем історії весняної лощини в Окрузі. Я добре запам'ятав засідання колегії, коли він одночасно зачаровував і дратував нас, читаючи газету, в якій описувався літній день 1876 року, коли кладовище було відкрите для відвідувань. Далсімер приїхав хвилин через 20, коли ми вже думали про від'їзд. Генрі Далсімер – високий, міцний чоловік з гучним голосом, в прямому й переносному сенсі мав велику вагу в церковному житті міста – і хоча його волосся вже було сивим, а в окулярах стояли товсті лінзи, він пересувався жвавіше за деяких молодих людей. «Семе, ось вже не очікував тебе побачити», – сказав він, тиснучи мою руку. «Думав, ти поїхав у медовий місяць?» – він кивнув Анабель. «Ми відклали його через війну. Може, поїдемо кудись ненадовго на свята?» Берніс запропонувала йому стілець, і Генрі, влаштувавшись, продовжив. Якби я знав, що ти в місті, то повідомив би тобі про це заздалегідь. Йдеться про могилу генерала Мура. Знову говорять про перенесення його останків до столиці штату для урочистого поховання». «Ми схвалили це рік тому, чи не так?» Мур, генерал федеральних військ, який помер у гетті був похований на кладовищі Норманта давно. Його останки були поховані в Весняній Лощині ще в 1876 році. Він був чимось на зразок Героя Штату. І ніхто не здивувався, коли губернатор захотів переховати його останки. Рада опікунів схвалила це рішення. І питання було закрито. «Це так, Семе», – погодився Далсімер. «Але вчора раптово пролунав дзвінок. Вони хочуть якось згумувати тіло вже завтра вранці. І ми хотіли б вивести його через задній вхід, тобто через вашу землю. Берніс, у вас не буде заперечень?» «А чому так терміново?» – запитала жінка. З огляду на всі останні військові новини нам абсолютно не потрібен галас, який влаштує навколо цієї події місцева преса. Рішення давно було прийнято, причому більшістю голосів, а на думку вічно незадоволеного Френка Костейна просто не потрібно звертати увагу. Ви очікуєте неприємності від Костейна? Хто знає, що він може викинути? Я змушений був з цим погодитися. Костей був молодим хлопцем з гарячою головою, справжнім прокляттям кожного виборного посадовця в Норманті. Берніс вагалася лише мить. Повернулася до брата і сказала «Ми не заперечуємо, чи не так?» «Звичайно», – сказав Джек з посмішкою, «якщо тільки вони не зроблять нічого, що може налякати коней». «Я вийду з вами вранці, преподобний отче, щоб переконатися, що все йде добре». Аннабель вирішила, що замість того, щоб витрачати вихідний день на нудну процедуру переховання останків генерала, краще вийти на роботу до хворих, які потребують її допомоги. О дев'ятій ранку я зустрів Далсімера на фермі розинів. Незабаром Під'їхав відправлений зі столиці штату Катафалк. Дотримуючись наших вказівок, Катафалк під'їхав до непомітного заднього входу на кладовище. По дорозі я побачив Берніс, яка виводила свого коня. На наше щастя, Френка Костина ніде не було видно. «Ось і чудово», – сказав я. У Катафалку було двоє трунарів. Я спочатку не зовсім зрозумів, для чого їх потрібно було посилати. Але коли ми підійшли до місця поховання генерала, я побачив, що в катафалку стоїть новенька блискуча труна з червоного дерева. Трунарів послали спеціально, щоб перекласти останки в нову труну. «Що ви думаєте, Семе?» Ми з Далсімером обмінялися поглядами. Я думаю, що вони повинні були сказати нам про це раніше. А зараз ми нічого не зможемо змінити, тільки простежити, щоб все це було зроблено з гідністю. Ми спостерігали, як кришка труни була акуратно знята. Видовище, яке постало перед нашими очима, викликало зітхання всіх присутніх. Всередині труни... Не було скелета людини. Там лежали останки дуже великого птаха. Коли ми розповіли про цю новину на фермі розанів, першою реакцією метагінтрі було яструбелі. Так, птах виглядав досить великим, щоб потягнути невеликого собаку, погодився я. Але що він робить у труні генерала? Це була таємниця і, здавалося, нерозв'язна. В околицях Нормонта не було жодного університету чи зоопарку. Потрібен був професійний біолог, щоб вивчити залишки в труні. А Анабель була єдиною найбільш підходящою кандидатурою для вирішення цього завдання. І я зателефонував до Ковчега. Вона приїхала через півгодини... І в супроводі преподобного Далсімера ми рушили назад на кладовище. Аннабель уважно оглянула останки. Це, звичайно, великий хижий птах. Досить тільки поглянути на його кіхті. Останки знаходяться в поганому стані, але я думаю, що це орел. Мене не хвилює птах. Досить грубо втрутився в те, що відбувалося, трунар на ім'я Уотфорд. «Нам потрібні останки генерала Мура. Де вони?» «Ми повинні дослідити записи кладовища», – сказав я йому. «Це може зайняти кілька днів. Але ми не можемо чекати тут. Зателефонуйте нам, коли знайдете потрібну труну». Він рушив до катафалка, а потім додав з деяким призирством – кістки птаха можете залишити собі. Після від'їзду катафалка Анабель запитально подивилася на мене – що будеш робити? М -м, можливо, ми знайдемо відповідь у старих паперах. Галеритися в записах, що починається з 1876 року – це… Але навіщо комусь ховати птаха? І як він опинився в труні генерала Мура? Люба, у нас багато питань і жодної відповіді. Давай подивимося, що я знайду в записах. Анабель пішла на роботу, а я попросив могильників перенести труну й кістки в сарай. Потім ми поїхали в офіс складовища. По дорозі Далсімер вказав на небо, «Подивіться на це диво! Який він великий!» Я подивився на птаха, що кружляв. Який мав розмах крил перенаймні шість футів. Яструбелі. Решту цього дня ми разом з іншими співробітниками кладовища розбирали старі записи. Всі вони були написані від руки і моторошним почерком – Через кілька годин роботи Далсімер радісно вигукнув. Ось тут щось про могильника, якось Фредеріка Ферсте. Він був відомий як великий патріот, брав участь у проведенні парадів 4 липня. Він помер всього за кілька місяців до того, як вони перевезли труни сюди зі старого кладовища. Процедура описана досить докладно. Ім'я кожного померлого було написано крейдою на крішці труни, так що помилки бути не могло. Але якщо цей птах був поміщений в труну геть із зауважив я, навряд чи занадто мала ваги труни, була б відразу помічена. Загалом до кінця дня ми не мали уявлення про те, що сталося з останками генерала. Тієї ночі військові новини були досить лякаючими. Японці захопили гострове Гуам і висадилися на Лусоні. Вранці Аннабель розповіла про чергове запрошення від Берніс на четвер. А твоя робота, мій помічник цілком порається. Берніс його теж запросила. Але він не хоче їхати. У четвер, 11 грудня, випав сніг. І хоча це не дивно для наших місць, проте Аннабель передзвонила подрузі. «Я тим часом вирушив до клініки. Ейпріл чекала на мене з новинами від Далсімера. Вони були невтішними. Переподобний весь цей час возився із записами і нічого не знайшов». Ми не могли повірити, що така людина, як Ферст, могла здатна вкрасти останки славетного генерала і замінити їх мертвим птахом. Але іншого правдоподібного пояснення не було. Те, що останки генерала якось перетворилися на птаха, теж мало вірилося. Оглянувши двох хворих, я занудьгував від відсутності роботи. Майже всі мої пацієнти знали, що я планував медовий місяць, і клініка була порожня. Роботи практично немає, чому вам, Занабель, не поїхати куди-небудь? Вона катається верх із Берніс, можна, звичайно, поїхати до них. На вулиці було близько нуля, і нічний сніг не розтанув. На фермі я застав брата Берніс Джека, який чистив стайню. І жінки ще не повернулися. Мет вийшов з кімнати і приєднався до нас.